Yangu kwa mba waendelea vema ndukumusikiliza jiwa radio isanganilo Opa repote ulipo karibu kuhisikiliza tarifa ya bari katika Rua giswahili ambayo tunanza na mokutasari waki Waziri mkuu wa Burundi anatolea wito Watawala kujipimisha muripu kwa virusi za corona Na kuzingatia kanuni zilizo na wizara ya Afya ili kujirinda na jangalila wa waziri mkuu Ameatamuka hayo ya ziala rasmi Ayo ndesha jumatanu hii kwenye vituo tufauti Biza kupima virusi za corona Na atuwa hili Kuwiwa jana Jumaine na wizara ya mambu yandani usalama na maendeleo ya taifa pakua himiza maendeleo pakua barakoa wakazi wakiwa kazini a irituwa Manane katika Badia ya vituo vinazo jijini pa bujumbura na ku la shudia uhaba wa ya kuendesha gari tangu jana ku ya vituo zauga zwa bidahio vinazo patikana jijini bujumbura na ukumu kwani ngozi kampeni ya kusaka umbo wa naulanda landa mitani ita Nduriwa lasu mivi karibuni mkwani ngozi Parengo la kuwa uwa umbo hawa ambao wanamariza siku Wakishambulia mifugo mbali mbali wakiwa zizini Na ugenini tutamulikia nchini Uganda Ambapo kesho ndiko kuna talajiwa kinyangangio chakura Na muda ukituruhusu tutanganzia uko marekani Kuna hayo bila shaka na mingineo kwa mengi zaidi Jiungenami haditamati upande wa alamu, waki ufundi Na unganishwa nawe nabi, serafina, hakizima, na bi sirafina hakizimana karibuni Isanga Habari Kamili Waziri Mkuu wa Burundi Anatolea wito watawara kujipimisha mara ipokuwa virusi vya corona na kuzingatia kanuni zilizochukuliwa na Wizara ya Afya ili kujulinda na janga hilo Katika Wizara amefanya Jumatano hii kwenye vituo vya ja kupima COVID-19 kinachopatikana kwenye hoteli Suruse Diniere na kwenye bala kwenye mahabara ya IN INSP Waziri Mkuu Aregeome wa Bunyoni anabaini kwamba serikali itafanya kila wizara iwezalo katika GTA. Jada za kukinga wanainchi waki, tumusikilize alihojiwa na muenzetu moze simisagu. Pasikui tume zindua ziaraii wanjani, ilikuwa kikisha kwamba wito wa mwishini rais wa Burundi, ametoria wanainchi wa Burundi na wale wote ambao wanaishi nchi wa kujikinga, kukumbuka hatuwa zirizo na kanuni zirizo chukuriwa na uzara ya hafia na serkari, za kujilinda na kukinga janga la COVID-19 kama ziko zinatimizwa kama ilivyo tulifurai kuona kwamba kwa ukweli wakaji wa jiji la bujumbura wamesikia na kuitikia wito huo walikua wengi wenye uwanja wakujipimisha wa susu sedimini na tulishauri vile warivyo chukua hatuwa hiyo ya kufika nafasi na kujipimisha waweze kuwasansetai zata wenzeo Wae wenzao na wengineo na wae wachukua hatuwa hiyo waweze kufika wachipimisha Ni heri na ni vizuri kujua hali hafya yako Tuweza kuonesha kwamba tuko tayari na tunaruwezo wa kujirinda na kupambana na janga heri Na iliwezekana iliwonekana Lakini tulivona watu hawa kuenderea kuzingatia Natuwa zilizo chukuriwa Kuzingatia Pia mwenendo na muerekezu Wakujirinda wakufanya usafi na vijinevi Ndiyo maa tuiwona COVID-19 ikuja uongeze kasi kuhizi Tuliweza pia Kutemblewa eneohiri ambalo rinafanya vipimo, Na rina wakaribisha Na kuwapima wale ambawa na Kuchukua safari zao za kwenda inje Tumefurahia kuona kwamba Misinta ambayo kabisa Inafanya kazi ya kitalam Wanafanya kazi yao Professionnali na wana wanavifao vya kisasa ambazo vinatumika tumika kulingana na international standards vinaweza kutuwa chibu ambazo azwezi kutatanisha. Tunakikisha kwamba serikali ya Burundi tunawiyo ongoza haito budi kamwe kwasaidia na kwaunga mkono kwa hali na mari kila ambacho chote kitakacho hitajika na Naamu alikuwa kisikika ni wazini mkua ambaye ni aligiome bunyoni ambaye alikuwa na ujiwa na muenzetu moze simisago. Na tunapusaria katika sekta hiyo ni kwamba ofisi ya hospitali ya rufai na upatika na ruhiga mkwani karusi wako kwenye alakati za kupanua majengo ya hospitali hiyo kwa lengo la kukabiliana na, na uza wa virusi ya COVID kwa wafanya kazi wa hospitali. Pamoja na wafirika wa virusi za corona wanaopewa huduma za matibabu kwenye hospitali hiyo. Duru kutoka kwa kiongozi wa hospitali ya karusi zaeleza kuwa Afya ya walio na virusi hivyo za COVID-19 yaendelea vema. Wafanya kazi wa hospitali ya karusi pamoja na wafirika wa virusi za corona wanapongeza serikali dhidhi ya atuwa zirizo chukuriwa katika jamii ambazo zi tawawezesha kufanikisha mchakato wagukomesha usambazaji wa virusi za corona nilipoti ya blaze pas Karikara ye kutoka karu usi hapa stujoni inasomwa na rumiwalde ni wabivuze. Wagonjo waleo thibitishwa kuwa na mamukizi ya virusi vya corona walihamishiwa katika chumba kilicho kuwa ofisi ya kanda ya afya na ofisi hiyo kuhamia karibu na ile ya kiongozi wa hospitali ya buhiga. Mganga mfawidhi wa hospitali hiyo anareza kuwa Wagonjwa 10 na watano wamewekwa katika majengo ya ofisi kwa madhumuni ya kuwatenga na watu wengine, watumishi, ama watu wanaokuja kutafuta huduma hospitalini, walindwe dhidi ya maamukizi ya virusi vya corona. Daktari Ali Halindazi anafahamisha kuwa majengo hayo yalikuwa yameandaliwa kwa wagonjwa nao lazimika kutengwa Kuringana na aina ya magonjwa yanayowasumbua. Kufuatia hayo, wagonjwa, watumishi na watu wanaotembelea hospitali hiyo wanakaribishwa vema atuwa zizo chukuliwa kwa lengo la kulinda laia na kuzuhia kusambaa kwa virusi vya corona. Daktari Harindazi, anahakikisha kuwa wagonjwa hao wote kumi na watano wanaendelea zema hata na yule alie tangulia kulazwa talee saba. Haitha, anafahamishwa kuwa shirika la mshikamanu la watumishi wa hospitali hiyo kwa ushirikiano na wagonjwa, wanarisha watu hao ili kupunguza ni ndarudi inaye kushuhudiwa hospitali ni humo. Shukulani lomi walde ni waivu zetu. Gisaria katika ukurasa wenu kwa mba hatuwa ilio chukuriwa jana jumaine na wizara ya mambo ya ndani usalama na ustawi wa jami ya kuhamasisha kuva barakoa madeleva wa gali za uchukuzi pamoja na makonda imetiliwa manane jumatano hii na bathi ya madeleva wanawendesha kazi ya uchukuzi jijini hapa bujumbura. Badhi ya madeleva walio na kituwa hiki cha radio sanganiro wamefamisha malipota wetu kuthidishwa na hatua hiyo ambayo itasaidia virizo kwa kukabiliana na mambukizi ya virusi ya corona finazo angamiza ulimwengu kwa sasa kwa, kwa upande wa sefu mgabo muwekazina mu, mu, muwe katika shirika la uchukuzi nchini burundi ya trabu anawataka madeleva wa, na konda kuendelea desturi hiyo ya kuwa barakua wa wakati wakiwa kazini kwa lengo la kupiga marufuku virusi hivyo vya covid 19 nilipoti yake Moses Misago Kama tu kwenye vituo vya basi za kaskazini wadijirabu jumbura Na hata zile za kusini Badhi ya ufanya kazi wa uchukuzi wamekuwa wakivalia balakoa uhuku wengine wakiwa hawana Badhi ya wale ambao wanahusika na utaratibu wa basi kwenye vituo hivyo Wanasima kuwa na mapokezi mazuri ya hatua ya kufalia balakoa Hatua ilo chukuliwa na wizara mambo ya ndani maendeleo na usalama Hata hivyo kuna wale waleonekana kwenye vituo hivyo ambao hawa kuwa wakivalia balakoa safe mugabo mweka hazina katika chama cha wasafirishajwa burundi atrabu anaomba paswepo dereva hata moja ambaye atafanya kazi yake bila kuvalia balakoa pindi sheria hiyo ya wizara mambo ya ndani na usalama inawataka wana inchi kuvalia balakoa toka januari kumina inne mweka hazina huyo anawataka wana inchi kuzingatia kanuni hiyo ya sheria huku wakiwa wanabebelea balakoa pindi wanapochukua usafiri wa jumla Sefu Mugabo anasema kuwa kamwe hawataruhusu mwananchi hata moja kuingia katika basi bila kuwa na barakoa hatua hiyo ya Wizara Mambo ya Ndani Maendeleo na Usalama imechukuliwa katika lengo la kupambana dhidi ya COVID-19 Moses Misako hatua hiyo ya kuahimiza madereva wa magari za uchukuzi pikipiki piki na basikeli kuvaa barakoa hayakushimishwa na kazi wa sekta ya uchukuzi mkuuani Ngozi madereva wa gari na pikipiki piki. Viki za uchukuzi wanaofikia silimia moja ndio ambao wameshuudiwa wakiendesha kazi wakivara barakoa wakati ambapo hakuna muendesha basikeri ambaye ameonekana kivara barakoa mkwani ngozi. Bathi ya madeleva waleo zungumuza na ripota wetu mkwani ngozi wame mfamisha kwamba hatuwa hiyo ya kuva barakoa wakikawia wakihaidi kutengenezesha barakoa hizo jumatano hii. Kwa kwa kwa mujibu wa Ernest ndikundana nawake mwakilishi wa shirika la uchukuzi tawira ngozi anatolea wito madeleva wote wa magari za uchukuzi kuwajibia ipasavyo kwa kutafuta balakoa ili hatu wote zilizochukuliwa za kukabiliana na mlipuko wa virusi za corona zitiwe manani na ripoti na habari hii ni kwa mujibu walipota ripota wetu mkoani Ngozi Apollo Muzagara baada ya madogo tutaendelea katika ukrasa wa wafugaji mkoani hapo Ngozi Ne Isanganilu, aan Imetimina ni sasaba na dakika fea filmi na sa Afrika ya kati, ikiwa ni nane na dakika fea filmi sa Afrika mashariki, tuendele tarifa hii katika ukurasa wa ufugaji. Kampeni ya kusaka umbwa wanaura andalanda mitani tazinduliwa rasmi hivi karibuni mkwani ngozi kwa lengo la kuwa uwa umbwa hao, ambao wanamariza siku wakishambulia mifugo mbalimbari wakiwa tizini, Hayo ya bainiwa na afisa wa idara ya kirimo ufugaji na mazingira mkwani ngozi. Mbuana pivabari kujayo anaereza kwa wiki iliopita umbwa wanao waliwaua ngurue watano pamoja na mbuzi mbuzimumoja katika tarafara tangara. Kiongozi huo anatolea wa wito wafugaji wa umbwa wawajibike kwa kuwapatishia chanjo. Akeleza kwa mba chanjo zanunuri wakati ya 705 hadilfukumi sarafu za burundi. Nilipoti yake ya pulinere muzagara stujoni inasomwa na ome nduwayo. Mbu hao wazululaji wanaripotiwa hasa tarafani tangara ambako jumatatuhi wali mungata mbuzi kijijini kidashi. Karibu ya mahala hapo, mbu hao wali wangata pia ngurue watano kijijini kibande mtaani nyagatovu tarafani humo privabari kujayo husika na taasisi ya ufugaji katika ofisi ya mkua husika na mazingira kilima na ufugaji mkua ningozi anahidi kuandaa mazungumzo na fiongozi wote watarafatisa za mkwa huo ili kuanda kampeni ya kuwa uwa mbwa hao wanao mifugo mingine na watu huku wakiwaambukiza ugonjwa, ugonjwa wakicha anawataka wafugaji wa mbwa kuafungia uani wasitoke nje hojo hojo na wazungumze na waganga wa mifugo tarafani ili kununuwa dawa za chanjo katika ofisi za tarafa privabari kujayo anayeleza kuwa chanjo chanjo ya mbwa kutole lewa kwa pesa iliyo kati ya 750 na 1000 pesa za Burundi kulingana na muda wa chanjo aidha umbo 51 walichanjwa mkoa ni ngozi mwaka wa 2020 Ome nduwayo, kuna shuhudi wa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari tangu jana kwenye bathi ya vituo vya ugavi wa bida ya mafuta, vinafuzo jijini hapa abujumbula kwenye vituo tofauti vya ugavi wa bida hiyo bathi ya wafanya biashara wa mafuta ya gari, wale na kituo hiki cha radio isanganilo, wamefamisha kwamba chanzo cha uhaba huo, ni kutokana na jisi mafuta yanapatia napatia haya patikani kwa sasa katika shirika la kuagiza mafuta inchini interpetrol, wakinguzea kuwa pale, kuna pupatikana mafuta ya Hizu moja kwa moja kutoka ugenini. Jando die ilakozi. Vituo hivi vya mafuta ni kobili kinachopatika na mutani kusini katika tarafa ya mukaza. Kobile pamoja na ente petrol mutani kigobe katika tarafa ya ntahangwa ambapo watumua wa vituo hivyo ambao walizungumza na radio isanganilo wanaonyesha kuwa wajapata mafuta tangu mchana jumane. Kwenye vituo vingine ambapo kuna mafuta vituo vya ya Keme Oil Company mutani kigobe katika tarafa ya ntahangwa na mogasi mutani ya kabiga. Katika tarafa ya mukaza, wahudumu wa vituo hivyo ambawa haukutaka lakini kuzungumuza kwenye vipaza sauti vizetu, wanaonyesha kuwa vituo hivyo vinapata mafuta kutoka India nchi, Wakata mbapo, wale ambawa hawana mafuta, wangepata mafuta ya gari kutoka kwa shirika, linao bidhaa bidaza mafuta ya magari nchini Burundi, Entel wanaongeza. Wahudumu wa vituo vinavyo mafuta hayo, wanasema kwamba idadi ya watu anakuja kununuwa mafuta imeongezeka tangu jumatano. Shukrani gende uh, de ila koze na ni hadi hapa ndugu mpenzi wa msikilizaji wa redio isanganiro sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga na tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia rubani wa mitambo B30 na Kizimana aliyeniwezesha hii sauti ifikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamaliv yanenga na kumaana tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa.